В ефірі театр перед мікрофоном у студії Ольга Лігус. Шанувальників американської класики, запрошую послухати інсценовані фрагменти роману Джека Лондона Мартін Іден. Цей твір, написаний 1909 року, не випадково називають автобіографічним, адже достеменно відомо, що сам автор казав про свого героя. Мартін Іден це я. І дійсно, образ Ідена нагадує самого джека Лондона – особистості, яка сама себе зробила, реалізувавши американську мрію про можливість досягнення мети незалежно від соціального походження і стартового капіталу. Важка фізична праця, ґрунтовна самоосвіта, романтичне кохання, жага творчості і прагнення суспільного визнання – усе це, через що пройшов письменник, випадає і на долю його героя. Він ніколи не думав, що простий звук може бути такий прекрасний. Це ім'я тішила його слух, і повторюючи його безліч разів, він аж п'янів. Рут, рут. Вимовляючи його, він щоразу бачив її обличчя, що мерехтіло перед ним, освітлюючи брудну стіну золотим сяєм. Вона Мартін не знав, вона це чудо й таємниця, хіба міг він угадати хоч одну з її думок? У всякому разі, вирішив він, це чесні очі, з них не проглядає ні лукавство, ні підлість, а яка в неї долоня. На саму згадку по тілу пробігло приємне тремтіння, ніжна, немов пелюстка троянди, легка й прохолодна, мов сніжинка. Мартін ніколи не думав, що жіноча рука може бути такою ніжною. Яке щастя, коли така рука приголубить. Впіймав себе на цій думці і винувато по червонів. Сором так думати про неї. Це якось принижує її духовну красу. Вона блідий, прозорий дух, далекий від усього тілесного. І все-таки не міг забути про ніжність її долоні. Мартін узяв зі стільця Томики Браунінга та Суінберна і поцілував їх. «Ну і що?» – казала ж вона, щоб я заходив. І ще раз глянувши на себе в дзеркало, дуже врочисто промовив. «Мартін Іден, перше, що ти завтра зробиш, це підеш до бібліотеки і почитаєш, як поводяться у товаристві. Зрозумів?» Потім погасив газ, пружини зойкнули під вагою його тіла. «А головне?» «Кинь лаятись, Мартіне, кинь лаятись!» Він заснув і бачив сни такі сміливі і незвичайні, як у курців опіуму. Цілий тиждень від того дня, коли Мартін познайомився з Рут, а він і досі не зважився завітати до неї. Кілька разів набравшись духу, він зовсім було зібрався йти, але знов з'являлися сумніви і рішучість зникала. Мартін не знав, через який час пристойно повторити візит, а спитати було нікого, і він боявся припуститись непоправної помилки. Зрікшись колишніх звичок і колишніх товаришів, він не завів собі нових, і йому залишалися тільки книжки. Читав він стільки, що звичайні людські очі давно вже не витримали б такого навантаження. Але він мав міцні очі і напрочуд міцний організм. Та й розум його, що стільки років не знав абстрактного мислення, був незайманою цілиною, благодатним ґрунтом для посіву. Нестомлений науками, він мертвою хваткою вгризався в книжкову премудрість. Під кінець тижня Мартінові здалося, що він пережив цілі століття. Так далеко позаду лишилися його колишнє життя, колишні погляди. Та йому дуже бракувало підготовки. Він брався за книжки, для розуміння яких потрібні були цілі роки спеціального навчання. Зате поезія давала Мартіну велику втіху. І він зачитувався тими поетами, кожний рядок яких був йому зрозумілий. Він любив красу і знаходив її тут. Поезія, як і музика, глибоко хвилювала його, непомітно готуючи мозок для майбутньої більш важкої роботи. Сторінки його пам'яті були порожні, і він легко, без жодних зусиль, запам'ятовував строфу за строфою, тож незабаром на свою превелику радість він міг декламувати цілі вірші, дістаючи насолоду від звучання друкованих рядків що враз набули нової краси й музики, вимовлені в голос. Вона сама відчинила йому двері, і її жіноче око відразу зауважило випрасовану складку на штанях і якусь ледь помітну, але певну зміну на краще. Особливо вразило її його обличчя. Він просто пашів здоров'ям і сила його, здавалося, хвилями захльостувала її. Рот! Вона знову відчула бажання пригорнутися до нього, і знову здивувалась, що він так на неї впливає. А в нього знову блаженна запаморочилась голова, коли вони віталися за руку. Різниця між ними полягала лише у тому, що вона була спокійна і опанована, а він почервонів по саме волосся. Мартін рушив услід за нею так само незграбно, як і тоді, раз по раз спотикаючись на ходу. Та коли вони вже сіли у вітальні, він відчув себе певніше, набагато певніше, ніж сподівався. Це вона давала йому певності і зробила це так делікатно, що стала йому стократ милішою. Спочатку розмовляли про повернуті книжки, про Суінберна, яким він був зачарований. І про Браунінга, якого він не розумів. Вона переводила розмову з теми на тему, заразом обмірковуючи, як би йому допомогти. Часто думала про це після їхньої першої зустрічі. Вона неодмінно хотіла допомогти йому. Він, як ніхто, збудив у ній співчуття і ніжність. І втім не було нічого образливого, а швидше, щось материнське. Це не було звичайне співчуття, Бо від чоловіка, що викликав його, віяло такою мужністю. Аж рот відчувала перед ним підсвідомий дівочий страх, а серце і розум її повнились чудними думками і почуваннями. Знов як зачаклована дивилась на його шию і прислухалась до солодкого бажання оповити її руками. Це бажання й тепер здавалося їй непристойним, та потрохи вона вже звикла до нього – Рут і в думці не покладала, що так може народжуватись кохання. Чи не могли б ви дати мені раду в одному ділі? Пам'ятаєте, того разу я казав, що не можу говорити про книжки. І взагалі, бо не вмію. Ну, то я відтоді багатько чого передумав. До бібліотеки, хто нас скільки ходив... Але майже всі книжки, за котрі я брався, мені не по зубах. Може краще почати спочатку, а? Я не мав коли вчитися. Змалку гнув горба. А оце пішов до бібліотеки, глянув на книжки іншими очима. Та й книжки там були інші. От і второпив, що читав, не те, що треба. Але я щось ніяк не дійду до головного. «Так от, я хочу мати таке життя, яким живуть у вашому домі. Життя не тільки для того, щоб надудлюватися, тяжко працювати та валантатися по світу, але як добитися цього». За що братися, з чого почати? Я вмію працювати. Коли треба працювати до поту, я хоч кому фори дам. Раз уже почав робити му вдень і вночі. Мабуть, вам смішно, що я про таке питаю. Я знаю, не слід морочити вам голову своїми питаннями, але мені більше нема кого спитати. А ви самі знаєте, чого вам бракує. Освіти. Вам треба почати спочатку, закінчити середню школу, тоді в університет. Але на це потрібні гроші. О, я й не подумала. А може, у вас є родичі? Ну, хтось хто б вам допоміг? Батько, мама, померли. Є дві сестри. Одна заміжня, друга певно, теж скоро вийде. І брати є. Ціла купа. Я наймолодший. Але вони ніколи нікому не допомагали. Усі давно вже розбралися по світу, дбаючи кожен про себе. Старший помер в Індії. Двоє зараз в Південній Африці. Один плаває на китобійному судні, а ще один акробат з цирком мандрує, по трапеціях лазить. І я такий самий, як вони. Сам заробляю на себе з одинадцяти літ, відколи мама померла. Та й учитися, певно, буду самотужки. От тільки не знаю, з чого почати. Насамперед, гадаю, треба взятися до граматики Ви говорите не зовсім правильно Я знаю, що балакаю на жаргоні І часто пускаю такі слівця, яких ви не розумієте Але я тільки їх і вмію казати У мене в голові сила сила на інших слів з книжок Але я не знаю, як їх вимовляти То й не говорю Важливо не те, що ви говорите, а як ви говорите. Можна я скажу відверто? Я б не хотіла вас образити. <рес> Ні-ні, шпарте. Краще вже почути це від вас, ніж від когось іншого. <рес> ну, гаразд. Ваша мова занадто бідна і проста. Вам слід попрацювати над своїм лексичним запасом. Але починати треба з граматики. Я вам зараз принесу підручник. Коли Рут устала... Він пригадав одне з вичитаних правил етикету і теж незграбно підвівся свого місця, хвилюючись, чи правильно вчинив, і чи не подумає вона, що він уже збирається йти. До речі, містер Іден, а що таке надудлюватися? Це слово я чула від вас кілька разів. Надудлюватися? Це значить напиватися віскі або пива, ну, чого-небудь такого, від чого ви спінієте. Угу. І ще одне. Не кажіть, ви там, де має бути безособова форма. Ви стосується певної особи. І в цьому випадку не зовсім точно виражає вашу думку. Ніяк не доберу, що ви хочете сказати. Ну от зараз. Ви сказали мені чого-небудь такого, від чого ви сп'янієте. Хіба я сп'янію? Я а хіба ні? Ну звичайно, але краще не вплутуйте мене в такі справи Кажіть, можна сп'яніти Це звучить далеко приємніше Повернувшись з підручником Рут підсунула свого стільця ближче до його стільця І Мартін подумав, що йому певно Треба було б їй допомогти Вона розвернула книжку І голови їхні зблизились Збентежений цією близькістю Він на міг стежити за її вказівками але коли вона почала пояснювати відміна дії слів, він забув усе на світі. Він ніколи не чув про відмінювання, і ці таємничі закони мови захопили його. Ще нижче схилився він над сторінкою, і раптом торкнувся, що її волосся. За все життя він тільки раз утратив притомність, і тепер відчув, що от-от знепритомніє. Знову. Дух захопило йому в грудях, неначе вся кров ринула з серця під саме горло і душила його. Ніколи Рут не здавалася йому такою доступною. На мить через величезну безодню, що розділяла їх, було перекинуто міст. Але його почуття від того не змалило. Вона не спустилась до нього. Це він піднявся у хмари і наблизився до неї. Його кохання, як і раніше, було сповнене благоговіння. Відчувши, що закрадається в святую святих, він обережно відхилив голову, щоб уникнути дотику, який проймав його неначе електричний струм. Рут нічого цього не помітив. кілька тижнів. Мартін Іден вивчав граматику, проглядав порадники гарних манер і жадібно поглинав книжки, що припали йому до душі. За людьми свого класу він не бачився зовсім. Дівчата з Лотоса ніяк не могли збагнути, що з ним сталося, і засипали Джима запитаннями, а деякі хлопці, котрі боксували у Райлі, навіть були раді, що Мартін не приходить на змагання. Він зробив ще одне відкриття в бібліотечній скарбниці. Граматика роз'яснила йому основи мови, а ця нова книжка – основи поезії. І він заходився вивчати розмір, будову і форму любої йому краси, докопуючись до її джерел. За ці тижні він бачився з Руд кілька разів. І кожна зустріч наснажувала його. Руд допомагала йому в лексиці, виправляла вимову і вчила арифметики. Але бесіди їхні не обмежувались лише наукою. Занадто багато бачив він у житті, та й розум мав надто зрілий, щоб задовольнятися тільки дробами, кубічними коренями і граматичним розбором. Часом вони говорили зовсім про інше. Про вірші, які він перед тим читав, про поета, якого вона саме вивчала. От візьміть містера Батлера. Спочатку йому не дуже-то щастило. Його батько, банковий касир, прохворівши кілька років, помер в Аризоні від Сухот. І містер Батлер, його звуть Чарльз Батлер, лишився зовсім самотнім. Батько його з Австралії, І в Каліфорнії у них немає ніяких родичів. Він пішов працювати до друкарні. Я кілька разів чула від нього цю історію. Спочатку він одержував 3 долари на тиждень, а тепер має щонайменше 30 тисяч на рік. Як він досяг цього? Він був чесний, сумлінний, працьовитий і ощадний. Не дозволяв собі жодної з тих розваг, якими захоплюються молоді люди. Він узяв собі за правило, за всяку ціну, відкладати щотижня певну суму. Звісно, незабаром він почав заробляти більше, і в міру того, як зростав його заробіток, зростали і заощадження. Удень він працював, а ввечері ходив до школи. Він думав тільки про майбутнє. Пізніше він почав відвідувати вечірні курси і в 17 років уже був складачем і заробляв добрі гроші. Але його чистолюбству цього було мало. Він хотів зробити кар'єру, а не битися за шматок хліба. І готовий був на будь-які жертви заради майбутніх благ. Він вирішив вивчати право і почав з розсильного в конторі мого батька. Подумайте тільки, за якихось 4 долари на тиждень. Але він уже навчився бути ощадним, і навіть із цих чотирьох доларів ухитрявся відкласти дещо. Що й казати, не фортунило хлопцеві. Чотири долари. Як він міг на них жити? На чотири долари не розженеся, це вже точно. Я от, приміром, плачу за харчі житло п'ять доларів на тиждень, і нічого путнього не маю. Він, певно, жив, як той собака, їв... Він сам собі варив на гасниці. Харчувався, мабуть, ще гірше, ніж матроси на поганеньких риболовних суднах, а таких паскудних харчів, як там, здається, ніде немає Але ж подумайте, чого він досяг тепер, подумайте, які в нього тепер прибутки, колишні бідування оплатилося тисячократно Одне тільки можу сказати, що тепер містер Батлер навряд чи здатен повеселитися, от так харчуватися роками за молоду, певно, у нього тепер шлунком не все гаразд Б'юсь об заклад, що в нього катар. Так, але ж... Слово даю, що він недобрий і надутий, як сич. І на розваги йому наплювати при всіх його тридцяти тисячах на рік. І ще, він не дуже любить дивитися, як веселяться інші. Хіба не так? А він взагалі не з веселих. Розсудливий і серйозний. Він завжди був такий. Ще пак. Мати три-чотири долари на тиждень, щоб молодий хлопець та сам собі варив страву на гасниці, складав гроші в день працював, а вночі вчився, вічно працювати, ні разу тобі не погуляти, не розважитись, навіть не знати, що воно таке розвага. Гай бо, його 30 тисяч прийшли запізно. В його жвавій уяві. Промайнула тисяча подробиць з леденного існування убогого душею ощадливого хлопця, що став солідною людиною з прибутком у 30 тисяч. Перед його очима, немов у фокусі телескопа, пройшло все життя Чарльза Батлера. А знаєте, шкода мені містера Батлера. Тоді він, ясно, був надто молодий, не розумів, що робить. Але ж він сам себе обікрав заради от тих 30 тисяч. Що йому з них? Тридцять тисяч то купа грошей, але тепер він за них того не купить, що купив би колись хлопцем за ті десять центів, що він ото от відкладав. Ну там цукерок, горіхів чи квиток на гальорку. Своєрідність його поглядів вражала Рут. Вони були не тільки нові для неї, не тільки суперечили її власним. В них і ще чулася іскра правди, яка загрожувала знищити або докорінно змінити всі її уявлення про світ. Якби їй було не 24, а 14 років, її уявлення, може, змінилися б. Але їй було 24, і консервативна з природи виховання, вона вже зрослася із тим оточенням, де народилась і жила. Правда, чудні Мартінові судження попервах бентежили її, але вона приписувала це його оригінальності та незвичайності його життя і скоро про них забувала. Але я ще не скінчила. Батько каже, що жоден з його розсильних не працював так, як містер Батлер. Він завжди був дуже сумлінний. Це видатна людина. Він уже кілька разів відмовлявся від посади у Сенаті Сполучених Штатів. І якби захотів, міг би стати членом Верховного Суду. Такий приклад мусить усіх нас надихати. Він показує, що вольова людина може всього добитися у житті. Він справді видатна людина, Мартін. Але в усій цій історії щось ображало його почуття краси і розуміння життя. Мартін Іден вертався з плавання, поспішаючи до Каліфорнії з нетерпінням закоханого. Коли в нього вийшли всі гроші, він найнявся на судно, що їхали шукати скарби, закопані десь на Соломонових островах. Після довгих восьми місяців продовжувати пошуки визнали недоцільним, і експедиція розпалася. З матросами розплатилися в Австралії, і Мартін одразу сів на пароплав, який йшов до Сан-Франциско. За ці вісім місяців він не тільки заробив досить грошей, щоб кілька тижнів прожити на суші, а й устиг багато чого прочитати і вивчити. У капітана, норвезці з рибячими очима, випадково знайшлася повна збірка творів Шекспіра, якого він ніколи не читав. Мартін, узявшись прати йому білизну, дістав дозвіл користуватися безцінними книжками. Шекспірові п'єси так його полонили, багато ривків якось самі по собі вкарбувалися в пам'ять, що деякий час увесь світ бачився йому у формах та образах Єлизаветинського театру. Він навіть думати почав білими віршами. Це стало корисним тренуванням для його вуха і навчило його цінувати витонченість англійської мови. Хоча заразом він підхопив і чимало архаїзмів. Вісім місяців проминуло немарно, бо за цей час Мартін не тільки навчився правильно говорити і збагатив свій розумовий багаж, а й пізнав самого себе. І тут йому сяйнула блискуча чудова ідея. Він писатиме. Він буде одним з тих людей, Чиїми очима світ дивиться, Чиїми вухами слухає, Чиїм серцем відчуває. Він писатиме все – Поезію, прозу, романи нариси, П'єси, як Шекспір. От де кар'єра і шлях до руд – Адже письменники – це титани світу. Куди до них якомусь там батлеру, що має 30 тисяч прибутку на рік і міг би стати членом Верховного суду, якби захотів? Він розповів їй про свою нову роботу і про те, що збирається писати для заробітку, а заразом і вчитися. Але був дуже розчарований, не знайшовши у неї підтримки. Рут – не поділяла його запалу. Бачите, література таке саме ремесло, як і всяке інше. Я, звичайно, мало розумію цій справи, просто висловлюю загальну думку. Не можна стати ковалем, не повчившись років з отретою, усі п'ять. Ну, а що письменники заробляють краще, ніж ковалі, то багато хто хоче писати, ну, пробує писати. А може в мене особливий хист до літератури? Коли людина має хист до ковальства То хіба цього досить? Я ніколи не чула, щоб хтось став ковалем Не пройшовши спочатку навчання То що ж ви мені тоді порадите? Але майте на увазі Я справді почуваю, що можу писати Я не вмію цього пояснити Але це так Вам треба вчитися Незалежно від того, будете ви письменником чи ні Хоч би яку кар'єру ви собі обрали, вам однаково треба вчитися. І не абияк, а систематично. Вам треба вступити до середньої школи. Так. Звичайно, ви могли б одночасно й писати. Мушу. Чому? Тому що, коли не писатиму, то нічого й думати про навчання. Треба ж мені на щось жити. Купувати книжки, одежу. Ой, я й забула про це. І чого ви не народилися з готовим прибутком? Краще вже мати здоров'я й уяву, а за прибутками діло не стане. Я мушу показати клас перед... перед... одною особою. Тільки не кажіть показати клас. Це так негарно. Це правда. Будь ласка, поправляйте мене завжди. Я... з охотою. У вас так багато гарного, що мені хотілося б бачити вас ще краще. Потім вона грала і співала йому, а він дивився на неї закоханими очима, захоплюючись нею і дивуючись, чому навколо неї не топляться сотні поклонників, які б слухали й прагнули її так само, як слухав і прагнув він. то пора вже було на спочинок. Але воно ще боролося, в'янучи пригасаючи між горами, згущало багрянець в долинах і ткало собі саван з вичерпаних сил та випетих до дна втіх, умираючи спокійно й тихо, з радісною думкою, що немарно жило. Мартін і Рут Сиділи поруч на своєму улюбленому горбку, схиливши голови над усе тими самими сторінками, і він читав її голос любовні сонети жінки, що покохала Браунінга так гаряче, як рідко кохають чоловіків. Проте цього разу їм щось не читалося, надто міцні були чари краси, що засали в них на очах. Золота пророку вмирала, як і жила прекрасною і нерозкаяною грішницею, сповнюючи осіннє повітря солодкою знемогою спогадів про минулі втіхи. Ця знемога передавалася їм млосна й дрімотна, вона послаблювала волю, повивала багряним туманом розум і моральні приписи. У Мартіновім серці. Бриніла ніжність, раз у раз заливаючи його гарячими хвилями. Голови їхні близько схилились одна до одної. І коли від подову вітру її волосся торкалося його щоки, рядки розпливались у нього перед очима. Голова йде обертом від щастя. Як добре, як добре, що є жінка Мартіни любує. А ти коли вперше узнала? Я майже з самого початку знала, що ти любиш мене. Мартін ще раз хотів пригорнути її. Але тільки ледь помітно врухнув рукою Боячись видатися надто нестримним Та вмить відчув у її тілі покору І вона знову опинилась у кільці його рук І вуста їхні знову злилися в поцілунку А що скажуть мої батьки? Не знаю Та про це ми завжди можемо дізнатися А що як мама не згодиться? Я навіть не зважуся сказати їй то я сам скажу. Я знаю, твоя мати не дуже мене любить. Проте я доб'юся її згоди. Хто добився тебе, той усього доб'ється. А коли ні... То що? Ми однаково не розлучимося. Тільки не може бути, щоб мати не згодилась. Надто вже сильно вона тебе любить. Я боюся розбити її серце. Вище закохання. Немає нічого в світі. Знаєш, Мартіне, я часом боюся тебе. Навіть зараз мені страшно, коли подумаю, хто ти і ким був раніше. Ти повинен бути добрим. Дуже добрим до мене. Адже я, як та дитина, я ще ніколи не кохала. Я теж. Ми обоє діти. Вони обоє були дітьми в коханні. І як ті діти висловлювали свої почуття наївно і невміло, незважаючи на її університетського освіту і вчений ступінь, незважаючи на його філософські знання і суворий життєвий досвід. День сяйво вже меркло, а вони й досі сиділи й розмовляли, як розмовляють усі закохані, зачудовані чаром кохання і примхою долі, що так дивовижно звела їх докупи, певні, що люблять одне одного так, як ніхто ніколи не любив. І без кінця краю згадували свою першу зустріч, марно силкуючись поновити в пам'яті все, що тоді думали й відчували. Густі хмари на обрі заховали сонце. Край небо зайнялося рожевим світлом. Усе навколо потонуло в тій теплій заграві. І Руд заспівала «Прощай, веселий день». Вона співала зовсім тихенько, поклавши голову йому на плече. Її руки були в його руках, і кожен з них відчував на долоні серце тру. полудні від Руд надійшов лист. Передчуваючи лихо, Мартін розпочатав листа і прочитав тут же, коло розчинених дверей, де одержав його від листоноші. Лист був спокійний, ані натяку на гнів, але кожен рядок був сповнений образи й розчарування. «Він не виправдав її надій», – писала Руд. «Якби ви стали на службу і постаралися досягти певного становища». Однак ви цього не зробили. Ваше минуле життя було занадто бурхливе і безладне. Я розумію, вашої провини втім немає. Ви поводилися так, як підказувала вам ваша вдача і давні звички. Я ні в чому не виню вас, Мартіне. Пам'ятайте це, будь ласка. Ми просто помилилися. Батько і мати завжди були певні, що ми не пара одне одному. І наше щастя, що ми зрозуміли це вчасно. Не намагайтеся побачити мене. Зустріч була б важкою для нас обох і для моєї матері. Я й так завдала їй багато болю. І не скоро зумію загладити свою провину. Мартін ще раз уважно прочитав листа, Потім сів за стіл писати відповідь. Він писав про свою палку любов. «Прошу, відпиши мені і скажи лише одно, любиш ти мене чи ні? Дай відповідь тільки на це єдине питання». Та відповіді не було ні на другий день, ні на третій. Минали дні, місяці. Мертін читав про себе в журналах, уважно розглядав там свої портрети і не впізнавав себе. Так, це він виріс у робітничому передмісті, був добрим хлопцем, жив, закохувався і любив. Це він безжурно ставився до життя і примхливої долі. Це він був простим матросом, мандрував по чужих краях і в далекі часи юнацтва водив свої ватаги на бійки. Це він, той хлопець, що колись розгубився перед безліччю книжок у бібліотеці, а згодом знайшов до них шлях і опанував їх. Це він не гасив лампи до глибокої ночі, спав з острогою і сам писав книжки. Одначе, ненажерливий ідол, якого Юрба намагалась нагодувати обідами, це не він. Газети підраховували Мартінові гонорари. Професійні прохачі буквально засипали його листами, проте найгірше дошкуляли жінки. Мартінові фотографії друкувалися в усіх газетах і журналах, і репортери добре заробляли на його бронзовому обличчі, глибоких шрамах, ясних спокійних очах і запалих щоках аскета. Особливо подобались Мартіну ці аскетичні щоки, і він з усміхом пригадував свою бурхливу юність. Тепер він часто помічав, як то одна, то інша жінка пильно, немов прицінюючись, дивиться на нього і сміявся про себе. Ні, жінки його не погублять, він певен. З цим покінчено. Стук у двері пробудив його з забуття. Прошу. Він уже знов поринув свої марення, задивившись в одну точку, як раптом почув жіноче ридання, конвульсивне, стримане, глухе, обернувся і враз схопився на ноги. Рот. лідей змучений. Стояла на порозі, однією рукою тримаючись за одвірок, а другою притиснула до серця. Потім жалісливо простягла їх до Мартіна і рушила йому назустріч. Ведучи її до крісла, він помітив, які в неї холодні пальці. Тоді присунув ще одне крісло і присів на бильце. Від збентеження він не міг говорити. Увесь роман з Рут був давно викреслений з його серця. Він почував би себе так само, якби на місці митрополю виросла пральня з гарячих джерел, і йому звеліли випрати цілу купу білизни. Кілька разів він поривався щось сказати, і не зважувався. Ніхто не знає, що я тут. Що ви сказали? Рут повторила свої слова. А і я бачила, як ти увійшов до готелю, і почекали трохи. Ніколи ще в нього так не терпнув язик. Жодне слово не спадало на думку. Він почував себе дурним і недорікуватим, ніяк не зміркуючи, що говорити далі. Йому легше було попинитися знову в гарячих джерелах. Він би засукав рукава і взявся до прання, а потім ви війшли? Вона кивнула головою, лукаво глянула на нього і розв'язала на ший шарф. Спочатку я побачила тебе на вулиці, коли ти йшов з тією дівчиною. Так, я проводжав її до вечірньої школи. Хіба ти не радий мене бачити? А вже ж радий. Тільки це так необачно а йти самій до готелю. Я прослинула непомітно. Ніхто не знає, що я тут. Я так хотіла тебе бачити. Я прийшла покаятися, що була такою дурною. Прийшла, бо не могла більше терпіти, бо так наказувало мені серце, бо... бо хотіла прийти. Рот підвелась і ступила до Мартіна Поклала руку йому на плече І раптом припала до нього Мартін, м'який і великодушний з роду Відчув, що треба обняти її Інакше він глибоко образить жінку. Він пригорнув її до себе Але в його обіймах не було ні теплоти, ні ласки Він просто тримав її І все вона ніжно горнулася до нього, оповила руками його шию, однак ці руки не будили у ньому колишнього вогню. Йому було тільки ніяково і незручно. Чому ви так тремтіте? Вам холодно? Може запалити камін? Він зробив рух, щоб визволитися від неї, але Рут ще міцніше пригорнулася до нього. Це нерви. Я зараз візьму себе в руки. Ну от, мені вже краще. Рут потроху заспокоювалась. Мартін усе ще тримав її в обіймах, але більше вже не дивувався. Він знав, для чого вона завітала. Мама хотіла, щоб я вийшла за Чарлі Хепгуда. Чарлі Хебхуд це той молодик, що так любить говорити усякі банальності. А тепер ваша мама хоче, щоб вийшли за мене. Він сказав це не запитально, а з цілковитою впевненістю, і перед очима в нього застрибали довгі стопчики одержаних ним гонорарів. Вона не перечитиме, я знаю. Вона гадає, я вам до пари. Руд кивнула головою. А я проте не змінився з тих пір, як вона розірвала наші заручини. Я той самий Мартін Іден. Навіть став гіршим. Курю, чуєте, як від мене тхне тютюном? Замість відповіді вона кокетливо затолила йому рукою рот, як робила це не раз, і чекала поцілунку. Та Мартін не притиснув своїх губ, до її долоні. Він почекав, поки Рут прийме руку. Я не змінився. Не пішов служити і не піду. І я досі переконаний, що Герберт Спенсер – велика благородна людина, а суддя Блаунд – справдешньо з Я недавно обідав у нього і знаю це напевно. А коли тато запрошував, ти не прийшов. А ви знали про це? Хто його послав? Ваша мама? Рот мовчала. Отже, вона. Я так і думав. А тепер вона прислала вас. Ні. Ніхто не знає, що я тут. Хіба мама дозволила б мені таке? У всякому разі вона дозволила б вам Вийти за мене заміж. Ох, Мартіне, не будь таким жорстоким. Ти навіть ні разу не поцілував мене. Ти холодний, як камінь. Подумай тільки, на що я зважилась. Подумай, куди я прийшла. А чому ж ви раніше не зважились? Тоді, коли я сидів без грошей. Коли голодував. Адже... Тоді я був той самий Мартін Іден, як людина, як письменник. Оце питання мене мучить. І я хотів би почути відповідь не тільки від вас, а від усіх. Ви цінуєте в мені щось інше. Щось таке, що немає зі мною нічого спільного. Сказати що саме? Мою славу. А ця слава не я Вона існує лише В думках інших людей Ще мене шанують за гроші Які я тепер маю Але мої гроші Це теж не я Вони лежать У банку та кишенях усяких томів, дітів і гарі І ось ця слава Ці гроші Ваблять вас до мене Ти розбиваєш мені серце Адже ти знаєш, я прийшла сюди тільки тому, що кохаю тебе. Боюся, що ви не зрозуміли мого запитання. Якщо ви кохаєте мене, то чому ваше кохання тепер сильніше, ніж тоді, коли ви зриклись мене? Забудь прости. Я ось час тебе кохала. І от я знов тут, у твоїх обіймах. А я тепер, як обачливий крамар, геть усе кладу на Терези, От і ваше кохання. Я теж хочу зважити і скласти йому ціну. Вона відсторонилась від Мартіна, випростилась і подивилась на нього довгим пильним поглядом. Хотіла було щось сказати, та передумала. Ще так недавно ніхто не хотів мене знати. А я ж був такий самий, як тепер. Усі мої твори були написані ще тоді, але нікому вони не подобалися. Навпаки, за те, що я їх писав, мене зневажали ще більше, немов я робив щось ганебне. Усі кричали: "Ставай на роботу! Давай почнемо все заново! Я завжди кохала тебе". Правда, я була молодушна і скорилася маминої волі. Мені не слід було слухати її, але ти так часто говорив мені про вибачливість до людських слабостей. Будь же вибачливий до мене. Прости мене. Я вже простив. Легко простити, коли прощати нічого. Ви не вчинили нічого такого, за що треба прощати. Кожен чинить так, як підказують йому його погляди. Так само я міг би просити у вас вибачення за те, що не шукав посади. Я бажала тобі добра. Я не могла не бажати тобі добра, бо кохала тебе. Так, але бажаючи мені добра, ви мало не занапастили мене. Ви мало не зіпсували мою письменницьку кар'єру, моє майбутнє. Багато з того, що ти сказав правда. Я дійсно боялася життя. Моє кохання було не досить сильне. Але тепер я навчилася кохати. Я кохаю тебе таким, який ти є, яким ти був раніше. Я кохаю тебе за те, що ти не схожий на людей мого кола. За твої погляди, яких я не розумію, але навчуся розуміти. Я віддам усе життя, щоб зрозуміти. Дарма, що ти куриш і лаєшся. Я однаково кохатиму тебе, бо це теж якась частка тебе самого. Я навчуся любити. Я вже багато чого навчилася за останні 10 хвилин. Навіть те, що я прийшла сюди, доводить, що я дечого навчилася. Ох, Мартіне! Вона заридала і сховала обличчя у нього на грудях. Уперше за весь вечір він ласкаво обняв її. Вона відчула це і засяяла від щастя надто пізно. Слухали інсценовані фрагменти роману Джека Лондона «Мартін Іден». Ролі виконували Олександр Беструшкін і Олена Захаревич. Запис 1997 року. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.